Това беше първата лекция, първата идея за Сведенборг. Сведенборг за Бога. Човекът не е живот. Той е орган, който възприема живота, изхождаш от Бога. Тоест, примерно, ако някой ма пита до кога ще живея, отговорът е прост. Докато Бог живее в теб. В момента, в който Бог си замини, нямаш избор. Просто и ти заминаваш. Така, ако човекът прави добро без Бога, това е лицемерие. Ако някой обича себе си или света повече от Бога, тогава светът е неговия Бог. Или той сам се е Бог, но това е жалка история. Тоест, той е нарушил свещената заповед. Който съзира, Добрените си заслуги също изпуска Бога. Значи, когато правиш добро и мислиш, че ти си извършителя, от което особено ангели и пробудени са пазят, те знаят, че са малки проводници, наистина малки и скромни, но в момента в който помисли човек, че прави добро, той вече започва да се отдалечава. Той започва да изпуска същността. Любовта към Бога е най-вътрешното нещо. Любовта към ближния е по-външна. Под обичай ближния си не се разбира да го обичаш като личност, а да го обичаш като част от Божията истина, която е скрита в Него. Които живеят в Бога съзират истините в себе си. Такива Исаия ги нарича «научените от Бога». Човек след смъртта си отива при Бога до дотолкова, доколкото е приемал божествените истини, докато е живял в света. Духовните бракови са съединение с Господа. Това нещо се случва и на земята. Да се намира човек в Бога, това е дар Божий. Да признаеш провидението, това произлиза от самия Него. Който има Бог в себе си, е спасен. Няма нужда от църква. Който няма Бог в себе си, все едно е дали пале, този аз го добавям, по хиляда свещи на ден. Със свещи никой не може да излъжи Бога. Раят в духовен смисъл означава да бъдеш мъдър, но от Бога. Не от себе си, но от Бога. Чистотата означава да ти познава Господ. Любов без мъдрост и любов от човека, а не от Бога. Тук само се сещам за едно Важно нещо, има хора в света, които се отричат Бога, обаче така стараят се да живеят чисто, имат някакви принципи. Нека да ви кажа, че тази чистота ще бъде наказана. Чистота без Бога също е лицемерна, както и да изглежда става тази за човек, който е отрекал Бога. След време, неговата чистота ще бъде наказана, защото тя не е съединена с Бога и не е благословена. Колкото и да се стара и такъв човек, за какъвто и морал да говори, той ще получи своето наказание. Когато умът се отклони от Бога, той вижда всичко погрешно. По който и да е въпрос, дори някой път да ви звучи, че казва някакви истини или полуистини, той мисли погрешно. Човекът не може да бъде преобразен само от едната вяра. Преображението е вътре в Бога. Това, което е създадено от Него, е част от Него. Бог не може да се съедини с човека, докато човекът, се е отделил, докато човекът не е отделил от себе си злото и лъжата. Те могат да бъдат отделени от Господа само при съдействието на човека. Тоест, това е взаимно.